Cari amici, care amiche, questa sera l'inizio della trasmissione sarà con eh, col regista, con Danny M che no, non parla tanto spesso e quindi se st sta questa sera avrete l'occasione di sentire la la mia voce. Eh, Nella attesa che Maridi, Giorgio Non e Ferdaliso ci raggiungano e ho l'occasione appunto di di mandare l'intervista che eh, martedì ha fatto con Simone Cristicchi la settimana scorsa eh, prima del concerto che ha tenuto qui a Bruxelles alla Piola Libri. Quindi sentiamo che cosa ha a dirci ha ad da dirci Simone Cristicchi e poi ci ritroviamo dopo eh, con un po' di musica e con la nostra ekip al completo. Cari amiche e cari amici, eh, Maria Dì questa sera è molto contenta perché come annunciato eh, è qui a Bruxelles in concerto eh, Simone Cristicchi. Simone benvenuto a Radio Alma a Bruxelles Lando. Grazie, grazie molte è un piacere. Il piacere è, è, è nostro. Sono tante le domande che vorrei farti, il tempo ai metteranno, fra poco inizierà il concerto quindi ti ringrazio della veramente disponibilità eh, regalata a Radio Alma. Teatro civile e concerti? Tra memorie e tradizioni popolari, ironia e surrealismo. Il tuo percorso artistico è imprevedibile. Quali sono i fattori che più ti influenzano quando scrivi? Beh, quando si scrive una canzone di solito, insomma, noi non sappiamo da dove arrivi un'ispirazione. Potrebbe arrivare anche da un discorso fatto tra amici o qualcosa che si origlia al bar o o me, o, che ne so, mentre aspetti che cominci un film al cinema. Io parto spesso dai titoli delle canzoni, cioè nel titolo cerco di racchiudere tutto quello che voglio dire nel resto del del testo della canzone. Ehm poi insomma tante cose che ho fatto nella mia se pur breve carriera eh, sono nate da dalla mia grande passione per la ricerca e eh, la ricerca di memorie e di testimonianze orali. Eh, mi viene in mente il lavoro sui manicomi, per esempio, o, andando a intervistare in tutta l'Italia i testimoni di questa istituzione ormai decaduta eh, oppure il lavoro che ho fatto insieme agli anziani sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale, che è culminato con la scrittura di un libro che si chiama Mio nonno è morto in guerra. Quindi, insomma, le i i momenti in cui uno può captare sono tanti, ma bisogna sempre avere le antenne ben puntate. Ah, lo immagino assolutamente. Dalla tua biografia mi hanno colpito più cose. Beh, oltre alla passione per la musica, la passione per i fumetti e la tua esperienza in un centro di igiene mentale. Secondo te quanto queste esperienze hanno inciso nel tuo percorso artistico? Ma il fumettista in realtà anche lui è un visionario, no? È una persona disturbata da quel punto di <ride> C'è uno che inventa dei personaggi, delle storie e comunque a metà tra lo sciamano e lo showman, mi piacerebbe mm, mi piace dire. E e quindi Ma evidentemente queste due esperienze si si completano a vicenda, cioè io non potrei essere un uno scrittore di canzoni se non fossi prima di tutto un visionario, una persona che inventa delle cose eh, dal da nulla, ecco così. Quindi mi sento come un, proprio un, una specie di scienziato pazzo della de, della musica, della de, del del In generale di tutto quello che avviene su un palco, visto che poi oltre alla musica ho frequentato moltissimo anche il mondo del teatro. Veniamo quindi alla tua musica. Le tue canzoni sono semplici, dirette e restano facilmente in mente. Quando ti ho visto in tv e a Sanremo in particolare mi è sembrato di vedere però anche una forte componente autorale. Questo è anche uno degli stimoli che ti fanno scrivere? Connessione e dati. Allora, guarda, eh, i cantautori per me sono stati i miei i miei papà, i grandi cantautori italiani, no? Gli André Gaber, gli Annacci, Ivan Fossati fino ad arrivare, insomma, a Battiato, eccetera. E eh, loro per me sono stati una strada da seguire, poi chiaramente gli artisti se hanno un un compito ehm credo che sia quello di distruggere, di uccidere i propri maestri eh, per creare delle proprie strade, delle strade nuove. Eh, io mh, nel mio piccolo penso di aver eh, non dico creato un mio stile, però mi, mi piace pensare a, a a quello che ho fatto finora ed è poco, insomma, perché ho fatto solo 4 dischi. Mi piace pensare a un percorso mh, un po' fuori da da dalle righe. Mm anche semplicemente pensando al al al teatro, a quello che sto sto realizzando in questo momento, ovvero una commistione di teatro civile, di teatro di narrazione col musical. Mm -hmm. E quindi ho creato questa nuova forma che stiamo sperimentando proprio in questi giorni con Magazzino 18, questo spettacolo che si chiama Musical Civile, ovvero raccontare una storia, un fatto storico attraverso appunto il musical. Mi sembra essere un esperimento veramente interessante e spero di poter assistere a uno dei tuoi spettacoli, restando ancora eh, sulla tua musica. Nelle tue canzoni ritornano spesso degli episodi per l'appunto eh, ispirati veramente da ciò che accade nel sociale o anche a personaggi. Mi ha colpito in particolare la canzone che è dedicata a Laura Antonelli. Ci può raccontare qualcosa di più? Sì, Laura Antonelli è uno di quei personaggi che Che mi ha colpito per la sua storia perché noi vediamo sempre il successo del eh, il mondo dello spettacolo come fosse una meraviglia, come fosse una, un qualcosa di invidiabile, no? Come il successo. In realtà è è, è un altalena di di alti e bassi molto eh, costante che porta anche a, a volte a delle cadute, no? Come sappiamo, tanti artisti sono stati dimenticati. Magari anche come nel suo caso perché vanno fatto degli errori e l'artista in sé, l'artista di grande successo eh, all'artista grande successo non viene perdonato l'errore, no? Se pensiamo ad altri casi, insomma, come Uh, come lei, insomma, come Laura Antonelli. E mia Martina, mia Martina Ma, dedicato... non aveva fatto niente di male, insomma. <ride> Laura Antonelli invece è un caso perché lei fu arrestata per possesso di cocaina sì. e quindi da lì in poi avvenne il suo come dire, il suo sprofondare nell'oblio e venne messa in croce da tutti, dai giornali, dalle te televisioni e non si è rialzata mai più. <ride> Oggi è dimenticata da tutti, vive in povertà in una piccola casa, lei che era multimiliardaria somma che si è rifugiata nella fede, prega tutto il giorno e ha donato ai poveri tutti gli averi che aveva, che, che possedeva. Mi ha colpito la sua storia proprio di una donna che noi pensiamo sempre alla donna violentata fisicamente, ma la maggior parte delle donne violentate sono quelle violentate psicicamente, vengono distrutte proprio nella loro facoltà cerebrale, diciamo così. E e questo è un caso di quelli eclatanti e però ci siamo dimenticati di lei come di tanti altri. Certo. Mentre parlavi già della tua scrittura relativa alla musica hai già fatto vari parallelismi al teatro. Tu scrivi anche i monologhi. Pensaci, ci sono differenze tra diciamo la tu, il tuo approccio alla alla parola dedicata alla musica e quella dedicata al teatro oppure al monologo? Bene, ah, nel monologo innanzitutto eh, non sei coperto, non hai quella coperta della musica, no? Quindi sei solo davanti a un pubblico con la tua voce e il tuo corpo. È una storia da raccontare eh, ed è un salto nel vuoto ogni sera fare questa cosa. Per me è stato un salto nel vuoto ancora più pericoloso perché venendo da un una un percorso artistico legato più alla musica, alle canzoni, per me il teatro è stato veramente una scommessa eh, molto pericolosa, insomma e poi per fortuna ho avuto successo anche nel teatro, tanto che oggi posso permettermi di fare entrambe le cose e anzi di di mescolare, di creare appunto quello che vi parlavamo prima, il musical, no? Ehm mm e, l'approccio al teatro è è legato più ai più tempo per raccontare una storia. Con la canzone hai 3 minuti e mezzo, 4 e quindi devi avere il dono della sintesi, no? Però in una canzone ci si può essere racchiusa tutta una storia molto più lunga da raccontare e come nel caso di Ti regalerò una rosa che diventò poi uno spettacolo che si chiamava Lettere dal manicomio, uno spettacolo che durava un'ora e mezza, lì in una canzone ho cercato di raccontarlo tutto, insomma. così come il magazzino di sotto è il titolo di questo nuovo spettacolo che è anche però una canzone che sta nell'ultimo album. Allora, prima di concludere, perché hai me il tempo e veramente ti erano due domande. Uh -huh. Una sul proprio sul musical Magazzino 18. È ancora possibile vederti in Italia? Sei ancora in scena? Uh, ti ricordi qualche data oppure puoi darci magari un sito di riferimento dove trovare le informazioni? Sì, dunque, Magazzino 18 ha appena debuttato a Trieste e eh, ho avuto un grandissimo successo per mia fortuna, insomma, eh, e e proseguirà in questi fino fino alla primavera. E eh, ci saranno ora le prossime date sono proprio mercoledì prossimo a Tolmezzo in Friuli, poi ci sarà Cuneo, poi ci sarà Torino, poi Reggio Emilia, poi andremo in Croazia e in Slovenia a portare questa storia perché è lì che avvenne l'esodo. Esatto. L'esodo degli italiani eh, di Istria, Fiume e Dalmazia, poi andremo a Reggio Emilia e alla fine a Roma ah, dal 17 al 22 dicembre alla Salumberto. Bene, mi sembrano essere delle date, secondo me anche per i nostri ascoltatori, poiché brucellando è anche indirizzato a eh, ragazzi che viaggiano molto spesso. La seconda domanda invece è sulla diciamo sulla follia, mettiamola così. Dici in una tua canzone: "I matti siamo noi quando nessuno ci conosce". Mi ha colpito estremamente questa tua affermazione. Quindi, se tu dovessi riassumere in poche parole la tua definizione di follia, che cosa ci racconteresti? Che cosa ci diresti? Ma la follia ci fa paura perché la follia, insomma, ce ne sono scritte intere biblioteche sulla follia, no? Eh però è ancora oggi è un tabù perché è, può capitare a tutti semplicemente, no? Come uno che si prende un raffreddore, molto più raramente, però è la stessa cosa. Tutti noi possiamo sentirci esclusi da questa società, no? Tutti noi possiamo sentirci ci siamo sentiti in un periodo della nostra vita messi da parte e il matto è è quello che viene messo da parte e quindi acuisce una sensibilità maggiore verso il mondo, verso gli altri. È una persona che probabilmente ha dei veli eh, più più sottili rispetto ai cosiddetti normali, ma è anche vero che il matto viene spesso scambiato come l'artista, come il visionario e non è vero, questo è un pregiudizio. Il matto può essere anche un idraulico o uno che non ha niente a che vedere con la poesia, uno spicci che manca una parola, no? Ed è questo che ci fa più paura, secondo me. Quindi la follia convive in noi e noi dobbiamo imparare a convivere con la follia. Come è cambiato Simone dopo la vittoria a Sanremo e quando pensi alla tua canzone di Su viaggio Antonacci che era anche abbastanza polemica sul mondo discografico, oggi che cosa ti viene da dire 7 anni dopo più o meno? Eh, viene da dire che ho avuto questo grande privilegio di costruire un un percorso di di poter investire sulle mie potenzialità, perché mh, alcuni artisti magari si adagiano su dei successi che hanno avuto in passato e su quello costruiscono poi un percorso molto facile. Io a me piace invece mettermi sempre in gioco e ritengo, insomma, che che sia molto stimolante fare una vita così, no? Piena di scommesse, piena di a volte di vittorie, a volte di sconfitte e penso che insomma che al di là del del fatto artistico c'è proprio una una vitalità che nasce da questo da questa voglia di cercare le storie e io le vado a cercare ovunque, e vado a cercare nei centri anziani, nei, nei manicomi, le vado a cercare in mezzo ai miei amici, insomma, e tutto questo poi viene restituito sul palcoscenico al pubblico. Un'ultima curiosità. Noi siamo una piccola radio, Radio Alma, è una radio associativa, multilinguistica e multiculturale, giacché è a Bruxelles. So che collabori anche con le radio universitarie e questo veramente mi rende oltremodo felice. Com'è nata questa collaborazione? Beh, è nata perché probabilmente io non non essendo nella conoscenza sono conosciuto, insomma, negli ambienti universitari e tutt'ora andremmo faremo un giro, insomma, a raccontare la storia dell'esodo degli italiani eh, anche in alcune università in importanti. Um, ma io ogni volta che mi metto dalla parte della catedra mi sento molto a disagio perché non sono né laureato, non sono sono semplicemente una persona curiosa e cerco di instillare di di raccontare questa cosa a, agli studenti, ovvero di mantenere questo seme importantissimo che è la curiosità, cioè non vivere lo studio come un qualcosa di palloso, di di pesante, ma come un un'apertura verso il mondo, la conoscenza, no? Che che può venire da tante cose, da da tante piccole cose, come dice un mio amico, non c'è niente di più grande delle piccole cose. E e così niente, cerco di raccontare semplicemente questo questa mia attitudine e cerco di preservare io per primo eh, questo sguardo disincantato sul mondo. Bruxelles, Libreria Piola, un messaggio ai nostri amici all'ascolto, agli amici di Bruxellesando. Un un un saluto affettuoso a tutti gli amici di Bruxelles, da Simone Cristicchi. Per me è la prima, come dire, la come se facessi la prima comunione oggi qui a Bruxelles. Spero però di tornare prima possibile, al più presto possibile, magari con un vero e proprio concerto, magari accompagnato da una band o chi lo sa, magari anche uno spettacolo teatrale, un monologo, perché no, insomma. E noi siamo ottimisti, fiduciosi e credo che ci possano anche essere le possibilità. In bocca al lupo e soprattutto se sarai di passaggio nuovamente, tienici aggiornati. Volentieri. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ed eccoci ritornati in Retnative Studio dopo l'intervista a Simone Cristicchi, un grande personaggio. Avete sentito anche dall'intervista, insomma, una persona profonda, una persona che ha qualcosa da dire, non solo un cantante, insomma, una persona direi impegnata che lasciatemi dire ha tenuto i piedi per terra e ci tiene a tenere i piedi per terra. Bellissimo questa sua affermazione, questo suo discorso sui studenti universitari e il rapporto con lo studio. Ma eh, non è solo questo, perché Simone Cristicchi ci ha dato ben altri spunti. Con il suo magazzino 18 ci porta infatti direttamente a parlare anche degli appunti pagina degli eventi di questa settimana e l'arcissima sì, agenda, arcissima agenda. Dopo eh, l'arcissima agenda della settimana scorsa. Eh sì, infatti ce ne sono un sacco, ma è questa settimana io vorrei sottolineare la pagina per la pagina degli eventi. Eh beh, il teatro, il teatro che ci piace moltissimo a meno che in studio a Bruxelles andando, qualcuno ci mette anche un propl naso nel senso che ci Uh, che fare di par, sì, eh, sì, che naso infatti, cerca anche di parteciparci, che naso, che naso. Eh beh, questa settimana io ricordo che la compagnia Bottega Magica riprende con una nuova distribuzione del Invitato, l'Invitato, riprende questa commedia che era eh, tratta da una vecchia commedia i eh, Tirabusi, una cosa molto molto di di scusate di scamicci e Tirabusi. Ho ho sbagliato a parlare e Lugiano che avere le antiche che è stato rivisto dal regista che è eh, Vito La Spata e anzi i registi perché insieme a Vito c'è anche Ortense Semoli e beh loro sono il 22 novembre, cioè questo venerdì, venerdì di questa settimana alle ore 20:00 al Bosar. E quindi io invito tutti a vedere questa nuova questo nuovo allestimento dell'invitato perché ci sono stati dei cambiamenti nel frattempo. E deve essere una cosa estremamente interessante e come al solito molto divertente perché quello che fa la Bottega Magica normalmente è un tipo di commedia all'italiana quindi una commedia divertente in cui non manca eh, così la eh, risata e quindi ve lo ricordo ancora una volta venerdì questo venerdì 22 novembre alle ore 20 al Teatro Bosar se volete prenotare potete eh, chiamare lo 02 507 82 00 o comunque il altre informazioni potete ottenere direttamente dal Bosar. Insomma, questo era la la prima parte, il primo, No, primo, mi sembra tra l'altro che i proventi siano vadano in beneficenza al gruppo volontari italiano, mi sembra. Eh Mi sembra di aver visto questa cosa, che vi confermo subito perché abbiamo eh tutte le informazioni sul nostro blog in diretta che vi ho inviato giustamente a scoprire, eh radio, radioalma.eu e ehm, eh, slash Bursiland. Sì, appunto, il ricavato verrà devoluto al Vai, Volontari Assistenze Italiane in Belgio. Esatto, quindi insomma, eh, nell'andare a teatro, e nel divertirsi si fa anche una una parte di bene. E però eh, Critici non parlava solo di eh, del suo magazine 18, ma parlava anche della follia, del limite alla follia e parlando di follia eh, annuncia un altro spettacolo e eh, lo spettacolo è quello di Serena Dandini Ferite a morte, Blesse a mort. Eh perché si parla appunto delle donne del che vengono uccise dai propri compagni. <coughs> e infatti eh, questo spettacolo che si terrà a Brussare il 28, quindi la prossima settimana al Teatro San Michel. Eh, è uno spettacolo che ha cominciato a girare il mondo perché credo che sia stato a Washington o sarà a Washington questa settimana e la prossima settimana invece eh, così atterrerà a Bruxelles. Uno spettacolo appunto, dicevo di e con Serena Dandini, ma non solo, ci sono anche degli altri invitati perché eh, è un'occasione estremamente importante per sostenere questo fenomeno assurdo che forse è forse legato alla nostra la società sta insomma è un po' contorta in questo momento, riesce a creare anche queste assurdità. E ehm fra gli altri invitati vi ricordo la principessa Maria Maria Smeralda del Belgio, Joël Milke, che è il vice primo ministro, poi Evelyn Heathbrook, che è il ministro della gioventù, Karin Gérard, Julie De Groot che è presidente del eh, Parlamento francofono di Bruxelles e tanti altri, addirittura Isabelle Verri, mai anche Malika Ayan perché ci sarà anche lei. E, insomma, Manuela Grippi sarà il Mats Beverly Joe Scott, Nina Mishkina, Vivian Titelbon anche che è il presidente del Consiglio delle Donne mm, francofone del Belgio. Insomma, un grande un grande spettacolo mh, in cui c'è stato un enorme sforzo organizzativo, io ve lo ricordo al Teatro San Michele il 28 novembre. E qui è il regista che vi ricorda un altro un altro evento culturale molto molto interessante, eh Nature dell'Art Nouveau, esposizione itinerante. Attraverso tutta Europa nacque alla fine del XIX secolo un vastissimo movimento di rinnovamento artistico la cui ispirazione principale era appunto la natura. Da Barcellona a Helsinki, da Bruxelles a Lubiana o da Glasgow a Nancy la natura, diciamo, eh, modella un'estetica nuova, da vita delle forme che rivoluzionano l'arte di vivere e permette di unire la scienza e l'arte in uno stesso slancio moderno. Questa esposizione porta il visitatore alla scoperta originale dell'Art Nouveau e della sua relazione con la natura, mostrando l'evoluzione di un'opera artistica dall'idea fino alla sua creazione finale nello stile proprio dell'Art Nouveau, grazie a un'iconografia riccamente documentata organizzata dal network Art Nouveau eh, di Bruxelles nel quadro il progetto artistico Art Nouveau Ecology è sostenuta appunto da anche dall'Unione Europea dal programma Cultura eh, 2007-2013 l'esposizione eh, sta viaggiando tra varie città europee tra cui Bruxelles ha eh, iniziato il viaggio è iniziato nel 2013 a ottobre quindi il mese scorso ed è presente appunto in questa fase a Bruxelles grande capitale dell'Art Nouveau e l'entrata soprattutto è gratuita. Per maggiori informazioni www.arnouveau-quindi il meno net.eu e per visitarla dovete andare al Museo Bip 2,4 Rue Royale a 1000 Bruxelles. Per informazioni 02543 0494 apertura dalle 10 alle 18 e ripetiamo appunto l'entrata gratuita, quindi non non perdete perché la fase brussellese di questa esposizione itinerante si concluderà il 1 dicembre, quindi rimangono solo, diciamo, 12 12 giorni per poter approfittare di questa ehm esposizione itinerante, un concetto molto interessante. E beh, e veniamo invece a un altro evento che si tiene a Bruxelles, ma questo ormai è un evento, lasciatelo dire, storico più che classico, che è Europalia. Europalia quest'anno ha come eh, oggetto come soggetto, anzi l'India. E infatti si chiama Indomania. Allora, qual è lo splendore dei Mogol, di Mara già, la spiritualità, la luci, i colori, ma anche la povertà o il sistema delle caste. Molti aspetti dell'India hanno colpito i viaggiatori al momento della scoperta dell'India, ma come vedono gli artisti l'India? Ed ecco che, insomma, Vediamo che ci sono attraverso quello che verrà offerto da Europalia uno sguardo sull'India, quindi ci sono sculture, ci sono quadri, fotografi, poi ci sono autori, cineasti, musicisti, con un'enumerazione estetica e una crisi intellettuale per questo paese. Tra gli altri ci sono Rembrandt, Rauschenberg, Rodin, Cartier-Bresson e persino Pasolini. Ci saranno circa 250 oggetti fra le oggetti dell'arte che ho, menzionato e un sacco di artisti, veramente un sacco di artisti. Beh, io direi come ogni anno Europaglia ci porta un paese eh, che ne rende onore durante un discreto numero di mesi e invito tutti a partecipare a questa mostra. Io tra l'altro avrò modo di andarci con eh, con i miei colleghi d'ufficio per l'uscita annuale natalizia, quindi non vedo l'ora di andarci, andrò il 10 dicembre, vi, vi dirò com'è. Molto bene e eh, vi ricordo che è aperto fino al 25 gennaio 2014, ovviamente al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, ovviamente sempre dalle 10 alle 18 e insomma, sembra una cosa interessante, sembra una cosa l'India con questa sua eh, queste sue varie anime, con queste sue varie sfaccettature sempre diverse. Vabbè, come eh, a, com a volte contrastanti come appunto George, è l'India. Giorgio, io avrei un'idea. Che ne dici se facciamo una pausetta musicale che c'è un bel branetto che lo dedico a tutti noi? Dai, eh? E poi dopo continuiamo con l'ibangolo e con il contenuto. Seguiamo la suggerimento del regista. Dai, poi mi direte se vi è piaciuto. Ed eccoci ritornati qui in studio e con questa canzone remixata e molto vecchia «I figli delle stelle». E purtroppo dovevo fare una notizia, devo anzi devo leggere una notizia che non mi rende felice, ma insomma, è una cosa soltanto molto seria e molto molto importante. Devo fare un annuncio perché è un annuncio che facciamo eh, durante tutte le trasmissioni di Radio Alma. Ed è stata diagnosticata una formazione cardiaca su una bambina di 4 mesi che è condannata, sì, non ci sarà la possibilità di eh, sottoporla urgentemente a un intervento <coughs> chirurgico per cui Fan Radio ha deciso di organizzare una serata per la raccolta di fondi il 22 novembre <coughs> quindi venerdì prossimo questo, il venerdì di questa settimana a Rue Jean-François de Becker 54 a Volvay-Salambert a partire dalle ore 19 una serata di raccolta fondi eh, in cui parteciperanno dei sportivi di alto livello e che metteranno eh, così all'asta degli oggetti come l'archetta la di tennis David Goffin utilizzata eh, con la partita contro Almagro a Miami eh, o anche altri oggetti eh, come quello di Kevin Borlet eh, tutte le informazioni potete trovarle volendo su facebook eh, e si chiama facebook.com slash <coughs> facebook heartbeat for luna eh, la bambina si chiama evidentemente luna e potete anche fare un dono telefonando ehm, allo 030 al numero, scusate, di conto corrente 035 815 52 29 92. Ma credo che sia importante comunque anche eh, supportare la così, l'idea di far di organizzare questa serata di raccolta fondi che vi ricordo è questo venerdì venerdì questa settimana il 22 a lui Jean-François Debeker a Wolverhampton Wanderers a partire dal 19 e oltre. Cari amiche, cari amici, martedì è arrivata, scusatemi del ritardo, ho avuto una riunione che si è prolungata un po' oltre quelle che erano le aspettative? Non mi ricordo più come si dice. A proposito di notizie, le previsioni. Grazie. A proposito, voglio dirvi a proposito di nuovi artisti, scusate, si vede che sto facendo due cose contemporaneamente. Ecco. Ehm volevo rendere omaggio ad uno scrittore che è stato intervistato da Brussellando l'anno scorso, napoletano, che è venuto a mancare eh, proprio oggi. Mi riferisco a Marcello D'Otta, meglio noto per essere stato l'autore di Io speriamo che me la cavo e Marcello era stato nostro ospite, se non erro, proprio durante la trasmissione eh, di San Valentino di dello scorso anno e ci aveva detto che c'era qualche problema, aveva qualche problema di di salute. Purtroppo era afflitto da un cancro che non eh, non è riuscito a eh, a superare. Quindi noi tutti eh, ci uniamo a quello che è il dolore che ha colpito la famiglia e mh, abbiamo inviato anche c'è anche un link a disposizione per, per la radio per chi volessero eh, riascoltare eh, quell'intervista. E io mh, prima di eh, prima di passare all'intervista di questa sera magari do la parola eh, a Fiordaliso per i suoi suggerimenti di di lettura. Eccoci qua. Allora forse dovremo fare una una cosa un po' diversa, dovremmo dare l'avvio al nostro angolo della lettura, angolo del libro in modo un po' diverso, dopo notizie triste, però questa è la vita, c'è la vita e ci sono passaggi diversi, ci sono difficoltà, ci sono persone come Marcello che ci lasciano, e, però quello che possiamo fare e portare dentro di noi il ricordo è anzi la storia di queste persone e cercare di trattenerle, ottenere quello che non ho potuto darci. E allora vi annuncio Librangolo in questo modo molto semplice. Ecco a voi Librangolo. Grazie. E io invece per stasera vi ha portato un libro che con eh, verso di cui ho dei sentimenti un po' misti perché si tratta di Rosa Candida di Audurava Ulfstodutir do Tir, non lo so. Eh, che che ha fatto anche è abbastanza successo, direi, raccomandato eh, raccomandato in tanti loghi e i motivi per cui è raccomandato sono vari. Uno è che eh, che si considera che la storia sia toccante ed effettivamente ci sono degli elementi e uh, effettivamente questo è vero, cioè comunque per esempio presenta una uh, relazione padre-figlia che uh, che è effettivamente toccante uh, uh, e e presenta anche delle rela relazioni familiari, degli eventi familiari in modo semplice ma uh, ma comunque di effetto. Uh, e questo ci porta anche ad un altro motivo per cui questo libro è apprezzato da tanti e questo motivo è proprio la sua semplicità e uh, il suo protagonista non è un uomo che parla tanto, però nelle relazioni con gli altri comunque uh, comunque tiene sempre, diciamo, una via di comunicazione aperta, uh, se non attraverso le parole, allora attraverso i gesti. Uh, uh, e uh, per esempio questo questo si avviene con la sua relazione con il padre, loro due parlano di ricette, ma nel frattempo stanno fondamentalmente uh, pensando alla madre uh, defunta o uh, um, o comunque lui che cerca di uh, comunicare in un certo modo attraverso il linguaggio delle rose uh, il suo diciamo <ride> se, se vogliamo dirlo così, la sua anima uh, e uh, o attraverso il proprio diciamo atteggiamento, cucinare, andare in giro, di di comunque costruire anche una relazione con uh, con la madre di suo di suo bambino. Uh, e e qua arriviamo alla storia. La storia è uh, cioè il suo protagonista è questo ragazzo che a un certo punto decide di uh, trasferirsi uh, in un monastero, presumibilmente in una zona mediterranea che ha una, uh, una un giardino di rose. Uh, che nei vecchi tempi era proprio famoso in tutto il mondo ed era anche uh, menzionato in codici manoscritti. Però questo giardino di rose è caduto praticamente in oblio uh, e e, e, uh, e ed è anche stato fra virgolette maltrattato dai suoi uh, dai dai uh, dei uh, monaci che che che non ne hanno cura, che invece si concentrano tanto sullo studio e quindi lui decide di andare al monastero a offrire i suoi servizi, a mettere a posto questo giardino nel suo originale splendore e ehm uh, e ancora sappiamo di lui che uh, che ha ha una bambina uh, frutto di un, di una sola notte uh, passionale con una ragazza che altrimenti non conosce tanto e uh, e che lui comunque uh, si si definisce anche attraverso questa questo evento mostrando in giro la la fotografia della piccola e poi ad un certo punto eh uh, a in questa sua vita tranquilla arriva una mamma con con la figlia eh uh, e, e e quindi da questo punto uh, parte diciamo la storia di lo, di loro due, dei loro tre di di, di, di chi E ed è qua che che che io ho cominciato ad avere un po' di problemi con il libro, nel senso che uh, che ehm um, che i due personaggi uh, al momento che sono nella stessa stanza risultano molto inverosimili, che lei sembra un uomo e lui sembra una donna. E e io non ho niente contro cioè una una autrice uh, donna che cerchi di inmedesimarsi, diciamo, nel nei panni di un uomo e di cerchi di Uh, di raccontare una storia dal suo punto di vista, nel proprio nell'io, nel nella prima persona, però l'impressione che comunque uh, aveva uh, non non ci non ci sia riuscita. Le semplicemente gli atteggiamenti sono altamente inverosimili. Uh, e quindi uh, quindi su questo punto uh, direi che che mi mi ha un po' delusa e anche la fina il finale mi ha un po' delusa, cioè da da un lato ehm uh, uh, c'ha le sue virtù questo finale, è un finale un po' aperto, ma allo stesso tempo che che uh, che esprime il ritrovarsi una casa, di ritrovarsi una vita, però non so, a me sembrava un po' troppo abrupto, troppo a uh, troppo subitaneo. Quindi uh, eh, io comunque uh, riesco a raccomandarvi questo libro per uh, uh, per la sua semplicità, per uh, per i sentimenti così puri che esprime. Uh, Dall'altro lato vi dico non vi aspettate c'elte altre cose, <ride> quindi uh, quindi con questi limiti comunque vi auguro buona lettura anche con questo libro. Perché parli dei limiti perché ah, perché comunque il fatto di risultare inverosimile ad un certo punto della storia per limitare l'azione della lettura. E in cosa sta? In che cosa consiste l'inverosimiglianza? Chi lo sa? Bisserve forse leggerlo. In fondo, sì, lo so che l'hai già detto. In effetti l'hai già detto, però potresti andare un po' più in dettaglio sull'inverosimiglianza. Vabbè, non vorrei nemmeno uh, tradirvi troppo del, uh, diciamo, del trama, del uh, del libro, cioè fondamentalmente c'è ehm uh, uh, c'è lui che che è più, diciamo, uh, quasi quasi un uomo che che vuole costruirsi un nido, che cerca di pensare con la testa altrui, che si chiede "Ma allora che cosa vuol dire? Ma che cosa c'ha strana nella testa della sua donna?", mentre la donna eh, sta pensando a come costruirsi una vita eh, eventualmente anche molto indipendente, che di nuovo ribadisco non è che io c'ho niente contro una donna che si vuole costruire una vita che eventualmente non è pronta ad essere una madre, eccetera. Però il modo in cui questi due personaggi si esprimono e pensano nel libro, semplicemente anche così è inverosimile, anche dando questa opportunità al alla a un uomo di essere più casareccio e a una donna aver più voglia di uh, di stare in giro per il mondo, per esempio. E con questo secondo me già vi ho tradito un sacco del libro. Eh, no, non direi che hai tradito il libro, non direi. Direi che non so, è vero, l'inverosimiglianza o oh, inverosimile, sì dato che l'ho letto anch'io il libro, quindi qualcosa <ride> posso capire. Non so se è un'everosimiglianza per noi e quindi è un'everosimiglianza dal nostro punto di vista culturale o solo è in sé. Ah, allora, secondo me è è molto difficile uh, tirare uh, diciamo la il limite uh, i limiti in questo campo, perché ehm, um, ya perché sicuramente non c'è nemmeno una ricerca che possa veramente definire bene come funziona il cervello di una donna o di un uomo. Ci sono un sacco di aneddoti, ci sono dei libri che dicono ok, l'uomo apre il frigorifero e non trova niente, perché? Perché era cacciatore, quindi è diciamo uh, i suoi sensi sono sono concentrati su delle cose che si muovono e non che su delle cose che stanno ferme, che non vede neanche se sono di fronte al suo naso, cioè queste sono tutte spiegazioni molto carine, ehm uh, molto cioè un po' aneddotali e anche vere, cioè per per per molti versi e per tante persone, però Il problema è che quando si tratta di come pensi dentro la tua testa e come parli, come ti esprimi, eh, i tuoi desideri, eh, eh, comunque, secondo me ci sono delle differenze che però sono molto più sottili e che che sono molto più complessi. Se, scusa. Uh -huh. E uh, e di conseguenza di, bisogna essere molto bravi da un autore uomo a far verosimile un personaggio femminile che parla in prima persona ed è molto difficile per una donna di far verosimile di creare in modo verosimile tridimensionale un personaggio uomo che parla in prima persona. Cioè tu dici che è più difficile per una donna vedersi marsi in un uomo? No, no, no, sto ci dicendo ci che per ambe due è molto difficile. Ah, certo per ambe due i, le parti e quindi eh, bisogno comunque uno ha bisogno di uno scrittore o una scrittrice molto talentuosa con un e, e con questo senso fine della psicologia per riuscire a farlo uh, o de anche di una conoscenza profonda del dell'altro, mm -hmm. <ride> diciamo, dell'altra sponda per poter veramente uh, uh, creare un un personaggio credibile ehm um, e molti ce la ce la fanno, cioè io io infatti io ogni volta uh, ho grande ammirazione per tutti quegli autori che che che costruiscono dei personaggi che davvero vivono, che sono complesse, complesse quanto noi lo siamo. Cioè messi in situazioni, reagiscono in modo contraddittorio, reagiscono in modo esattamente come noi reagiamo uh, ogni giorno continuamente uh, sui uh, sui problemi, sugli uh, sulle vicende che Uh, uh, che incontriamo uh, e già quello è difficile, diciamo, già semplicemente non mettiamo in mezzo la conoscenza, diciamo, la, la fine psicologia dei uh, dei personaggi o dei uh, degli uomini, delle donne, non mettiamo queste cose in mezzo, mettiamo semplicemente in mezzo la capacità di raffigurare, di costruire un universo dove tutto è tridimensionale e dove tu ci credi che le cose che sono raccontate sono vere, anche se sei nello spazio anche se sei sotto terra o anche se stai vivendo in questo momento, anche se stai vivendo in un'altra era storica. È una cosa difficilissima. C'è soltanto i buoni scrittori riescono ad arrivarci. E quindi anche se questo libro ha le sue virtù perché effettivamente ce le ha. Eh, comunque su questo punto secondo me eh, la scrittrice deve ancora fare pratica, non lo so e eh, e eh, va bene, e eh, va bene, questa era critica che fondamentalmente condivido, eh, infatti anch'io ho delle perplessità proprio sulla caratterizzazione del personaggio, mi ha lasciato un po' perplesso questa descrizione, questo modo di comportarsi del del soggetto principale che in effetti mi forse porta... semplicemente esprime il sogno più profondo delle donne. Io vorrei che un uomo reagisca così e quindi me lo creo. <ride> Sì. Anche se lo esiste, me lo credo. Ma non, non lo so se potrebbe funzionare. Ah, no. Credo che ci sia ma sia comunque necessarie differenze e qualcuno ci ha insegnato che da una tesi da un'antitesi si arriva alla sintesi. Se ci fosse tesi 1, tesi 2 avremmo solo tesi 1, tesi 2, ma non una sintesi. E comunque, visto che parlavi di cose interessanti, di recupero anche del passato storico, io credo che stasera forse riusciremo ad avere un ospite Non eh, ce la avremo. Ai ai ai. E abbiamo ai, un problema ai, con avrebbe... la linea telefonica, quindi mi scuso con ACP. I nostri i nostri ascoltatori abbiamo un problema col telefono, abbiamo provato, infatti mi sono assenta appositamente, ma non riusciamo a contattare questa sera Tito Faraci, quindi eh, dovremo ricontattarlo probabilmente nelle prossime settimane. Ecco, mi grande, scuso del disguido. Un grande Tito Faraci, eh. un grande Tito Faraci che vi ricordo per che li كانوا lo sapessero. Non lo conosco, no? Che li avessero sapessero che ha scritto Brad Barron. Brad Barron che era abitato negli anni 50, è eh, una cosa Però noi l'avremmo intervistato sul sul ultimo romanzo. Ovviamente. Una fatica del metal. Lo lo faremo, lo rifaremo sicuro e perché, rifaremo perché È finale. molto bello. Devo dire che mi piace alquantamente. E lo sapevo che a George sarebbe piaciuto alquantamente. Ah, Tito Faraci è un grande, io ho scoperto e devo confessarlo ho tutta la collezione di Brad Barron che Davvero? non è enorme, però ce l'ho tutta, dal numero 1 al numero Non me l'hai detto, cioè. Numero... No, vorrei sbagliare, credo che si arrivi al 5. Te l'avevo detto a te? No, almeno No, però ho... sarebbe stato anche molto inutile. Per alcune parti del fumetto eh, o la siano o la si odia, non, la... non credo ci si possa colle... collocare nel mezzo ed essere insicuri e dire "No, non lo so". Sì, mm. o mi piace o non mi piace. Io almeno la penso così. Mmm, sarei stato d'accordo con te fino a un po' di tempo fa, adesso devo sinceramente non sono più d'accordo con l'idea che la odi o ami. No, credo che ci sia la possibilità veramente data la varietà che c'è sul mercato adesso, data la possibilità che il fumetto ha avuto di di di di esprimersi veramente una una una varietà enorme per cui le persone possono trovare il proprio fumetto, anche se in genere non amano il fumetto. Cioè, sono così vari che si può trovare veramente qualcosa di piacere. A me piace solo Topolino. Ecco, Topolino, fra l'altro, Tito Faraci e Topolino, una storia insieme, che si potrebbe mettere come sottotitolo, però ci sono ben altre esperienze. Non possiamo parlare questa sera, ne parleremo, perché Tito Faraci era anche molto legato a Sergio Banelli, so che è assolutamente che è mancato. Sì. Qualche tempo fa che è stato un grande editore, Comunque un uomo importante. Vi un vi promettiamo che tutto sarà prossimamente qui a a Brusellando e mi scuso, ci scusiamo nuovamente. Telefono permettendo. Deve Telecom uscite. permettendo. Eh, purtroppo non è la prima volta che capita e questo è anche il bello della diretta. Tra un altro l'avevamo anche annunciato nel nostro aspettando Brusellando di eh, di oggi pomeriggio, quindi Eravmo sicuri di poterlo avere con noi. Ringrazio anche la casa editrice Barbera Editore che ehm, ci ha messo in in in contatto con eh, Contito. Ehm eh, Contito che è un grande, io però anche se Titto non c'è, intanto vi titillo le papille gustative con una cucina piccola piccola. Da death metal o da Da death metal. Da death metal e comincio così. È soltanto un bambino Questo lo direste voi guardandolo. Magari se non siete troppo vicini, mentre in mezzo ad altri bambini. Potrebbe confondersi fra di loro, ma non lo fa. No. Lui non sta mai in mezzo agli altri bambini. Se ci provasse, se avesse interesse a farlo, quelli si allargherebbero a cerchio. Meglio stargli lontani, lontani da lui e da quel cagnaccio nero in croccio di un milione di razze, forse non tutte canine unico suo compagno di giochi. Giochi del tipo tirare un sasso, farselo riportare dal cane, terrarlo ancora, farselo riportare ancora. Avanti così, tutto il pomeriggio. Si chiama Attela. Il cane, non il bambino. Per il nome di quello dovrete aspettare. La storia è solo all'inizio e nessuno ci corre dietro. Non ancora. E comunque quello non è soltanto un babino e anche soprattutto un piccolo figlio di puttana. E ecco, quello sapevo, questa era la parola che io non volevo dicesse. Invece è arrivato fino alla fine della frase. Comunque è una frase che ritorna molto spesso nel nel libro, quindi avrete modo per quanti leggeranno Death Medan edito proprio da uh, da Barbera di trovare questa espressione più volte e a e in più contesti, Beh, quindi ma devo dire che non è più volgare, de lei che questa espressione è diventata popolare. Io ho detto che popolare, volgare, detto solo che sì. avrei voluto che tu non la non c'è radio non è che eh, non mi sono eh, stressata eh, eh. Ah no non c'è radio possiamo dirlo non credo che i nostri radio ascoltatori <ride> si sconvolgano è una cosa del genere si sente ben altro e purtroppo Sì no questo è vero si anche si sente ben altro eh, eh, si eh, sente eh, ben possiamo altro possiamo sempre chiedere a Damien di mettere un beep Comunque ah, un beep. È, come, <ride> come voi sapete come voi <ride> sapete abbiamo sempre cercato anche nel linguaggio di essere Sì, però questo mi porta a un discorso che forse ci prende Maurici. ancora 4-5 minuti e possiamo noi fermare l'arte, supposto che questa sia arte e la consideriamo aspetta arte. Secondo, aspetta, devi <ride> sapere che qualche giorno fa, proprio con dei colleghi molto molto più giovani di me, ci siamo interrogati sul valore dell'arte. E il punto di partenza era l'arte di oggi ha un valore sicuramente diverso da quella del passato. Quindi l'arte ha in sé un valore universale? Che può essere valido in ogni tempo. Che bella domanda. In ogni tempo e in ogni luogo. Parliamo di arte come valore <coughs> e come No, parliamo di arte intesa come bellezza. No, la bellezza cambia con ogni tempo. Parliamo di arte intesa proprio come per esempio guardare un un Picasso oggi ha lo stesso valore di coloro i quali hanno guardato Picasso un secolo fa? Uh, io credo che ci siano parte dei messaggi che l'arte la, ci lancia che hanno un effetto in un tempo e questo effetto può svanire o cambiare nel tempo. Però questo è solo riguarda solo una parte del messaggio dell'arte. Ci sono capolavori, per esempio, che è inutile neanche citarli, non ne cito nemmeno uno. Però ci sono capolavori che sono tali perché attraversano il tempo, vengono sempre riconosciuti come qualcosa che esiste credo che questi abbiano toccato eh, le corde fondamentali dell'essere umano l'istinto, come dicevi tu, di bellezza ci sono altre opere invece che sono più legate al tempo nel senso che lanciano dei messaggi eh, che culturalmente le persone possono anche capire questa volta un esempio lo faccio e parlo della pop art pop art che è abbastanza recente e che forse non avrebbe non sopravviverà ma... al prossimo secolo non sopravviverà, o sopravviverà in ah, modi diversi, però l'elemento fondamentale secondo me è questo. Non c'è un solo unico messaggio dell'arte. L'arte parte da un messaggio base che secondo me hanno tutte le arti. Però e è un concetto fondamentale, ulteriore. no? C'è il concetto fondamentale che forse può essere quello che tu stavi esprimendo e che un'opera può essere considerata d'arte, scusatemi il gioco di parole, se a distanza di secoli riesce ancora a dire qualcosa. Penso per esempio alla Pietà di Michelangelo. Per per farne uno, eh. Ma a me invece viene da chiedermi un'altra cosa, all'opposto. Cioè, la Pietà di Michelangelo è stata fatta secoli fa e oggi noi ancora la ammiriamo. Ma se noi oggi facessimo vedere alla gente di 3-4 secoli fa le opere d'arte, non so, della pop art o semplicemente la Guernica di Picasso, loro la avrebbero considerata arte 3-400 anni fa? Probabilmente no perché i contesti e i canoni sono dif differenti. Pensa anche alla musica. Pensa certo. alla complessità della musica classica paragonata con la musica di oggi. Hai sì, sì, Daft Punk. Cioè sì. voglio dire Mozart avrebbe Mozart probabilmente avrebbe avrei seguiti Daft Punk. Quindi probabilmente sì. non, è, non esiste nemmeno una risposta, diciamo che probabilmente il modo di concepire, di vedere e di riflettere nell'arte la società cambia eh, insieme con la società, perché paradossalmente una società come la nostra, evoluta elettronicamente all'avanguardia, quindi veloce, in grado di comunicare in tutto il mondo con un click, non riesce più ad esprimere, secondo me, e poi se ne avete trovate, ditemelo, che ne andiamo anche a guardare, opere d'arte come quelle espresse nei secoli passati e non penso soltanto a Michelangelo, penso anche a altre cose. Eh beh, se ce lo volete sì, dire ma... basta telefonare allo 02 345 2656, siamo perché qui. Ma che no, possiamo aprire il <ride> Ah, prima il dibattito. 02 <ride> e 345 soprattutto 2656. <ride> è un dibattito molto breve perché abbiamo ancora 3 minuti, non ragazzi. Non importa, <ride> si può continuare il dibattito. Ma ah, comunque volevo viaggio. lanciare qualcosa nel mezzo e che la la secondo vi. me bisogna uh, anche uh, dividere l'arte dalla bellezza perché secondo me sì. da un certo momento in poi eh uh, l'arte esprime piuttosto sconforto o sconnessione uh, piuttosto che la bellezza, cioè mentre l'arte fino ad un certo punto adesso non potrei dire quale punto, cercava di raffigurare, di mostrare la bellezza uh, nel mondo diciamo di di di catturarla, eh, catturare dei momenti che potrebbero eventualmente riverberare nell'anima di quello che sta guardando. Da un certo punto in poi invece eh, non è più non, non è più quello l'arte. L'arte è piuttosto qualcosa che che che vuole far pensare, che stacca, diciamo, non è più sulla bellezza. Mm -hmm, Però questo esprime anche secondo me i tempi che cambiano, è comunque il riflesso di una società che non cerca la bellezza come la cercava nel passato, perché un certo Lorenzo de' Medici, ma solo per citarne uno, e come lui tanti altri, in tempi in cui comunque il tasso di analfabetismo era elevato, in tempi in cui la società era organizzata in un modo totalmente diverso dal nostro, ha costruito una Firenze rinascimentale che come in altri, cioè come raramente è accaduto altrove, quindi forse l'Italia da questo punto di vista rappresenta un po' un'eccezione. È e è vero, è vero, però l'arte secondo me è quella cosa quella forma di pensiero che ci consente di spingerci oltre i nostri limiti. Ed è chiaro che i limiti si possono spingere sempre di meno, cioè gli incrementi sono decrescenti. Faccio l'esempio della velocità. Gli uomini sui 100 metri prima facevano i 13 eh sì. secondi, 12 secondi, poi siamo? 11, 9, 10 e però adesso i record si non sono sui millesimi, non più sui secondi o sui centesimi di secondo. Ecco, questo vuol dire che più spostiamo il limite, più difficile è spostare il limite. Quindi anche l'arte, secondo me, eh, ne risente, quindi il momento in cui l'arte si eh, esprime adesso ha una storia infinita alle spalle per cui è difficile dire qualcosa di nuovo. Però l'arte comunque ci spinge oltre i nostri limiti, anche se per esempio limiti culturali Anche se eh, questi limiti eh, sono stati poi, già superati e poi se siamo ritornati indietro li risuperiamo. Ma questo, questo aprirà sicuramente un altro dibattito. Ahimè, come Dani e M. ci fa segno dalla regia, dobbiamo eh, salutarci. Giudere. Allora, io sono stata brevemente presente, quindi ringrazio il nostro Giorgio. E io ringrazio il nostro Fior Daliso. <ride> e io ringrazio Amaridi. E, e tutti ah, in coro. Oh. Dani M. -M. E io ringrazio voi, <ride> dai ragazzi. Buona settimana a tutti e la settimana prossima abbiamo tanti ospiti, telefono permettendo. Ciao.